Oh. Mm -hmm. cât de de Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta Curatele cereștile nemuritoarele, și de viață în fricoșătoarele lui Hristos Taine. Cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apărământă este, minuiește.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 și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o E Tu ești Sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii veci, rom, cu pace să ieși. Cel ce bine cuvintează, pe cei ce te bine cuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce ne dăžduiesc în tine. Mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Prin natatea bisericii tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc, în musăța case tale, pe aceștia îi răsplătește, prea mărindu cu Dumnezească puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăžduim în tine. Pace lumitare, daruiește bisericilor tale, preoților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 Cel ce ai plinit toate cu cuvântul tău și ai porunci pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți într-un tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le cuvintează. Și sfințește pe cei care vor gusta din ele, ca acestea spre slavă ta și spre cinstirea sfântului cuviosului Părintelui nostru, Dimitrie cel Nou din București, ale sfântului, ale sfinților împărați Constantin și Elena și ale sfântului Erar Nectarie de la Eghina, s-au pus înaintea ta de câte credincioși și robităi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile cele către mântuire și le dăruiește desfătare din bunătățile tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Rar Nectarie și ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce bine cuvinte și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. O, fi, fi. Să fie peste voi cu al său har Și cu ibirii de oameni totdeauna Acum și pururea și în veci vecii vecilor Slavă ție Hristoase Dumnezeule Nădejdea noastră slavăție. să adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunea Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților și întotolăudați ori Apostoli, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuviosului Fărintelui nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorii, Bucure, ocrotitorii Sfintei Catedrale Patriarhale, ale ce dintre Sfinți Părintului nostru angură de aur Arhepiscopul Constantinopului, a cărui liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mare Mucenic Nestor, a cărui pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfântului erar Nectare de la Egina, ale căror moaștele cinstim aici, ale Sfinților Drăiților Jumezești, părinții Achimșana și ale tuturor Sfinților, Σε νημιλιάς και σημάντριάς και πενόη Κα ούν βούν σι λεωάμενιου μπητών. Αμήν Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ne bucurăm că acum, cu ajutorul Dumnezeu, în pace și cu multă bucurie, am săvârșit Sfânta Liturghie ca mulțumire adusă Dumnezeu pentru această zi sfântă și mare de pomenirea Sfântului Cuvios, Părintele nostru Dimitre cel Nou, crotitorul Catedralei și al Bucureștilor, în prezența aducătoare de bucurie și binecuvântare a moaștelor Sfântului Ierarh Nectare de la Eghină. În rugăm acum pe nal Efrem să ne spună un cuvânt de binecuvântare din partea Bisericii Grecii și din partea nal preasfinției sale. Măcarioată-te, <truză> της Κατερουμανίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, Πατριάρχα Κύριε Κύριε Δανείλ, Πολυσέβαστε και Αγαπητέ Αδερφέ Εν Χριστό και Σεπτή των Ιεραχών Χωρία, Άγιοι Πρεσβύτεροι, Ιερομόναχοι, Διάκονοι, Μοναχοί και Μοναχές και Εμπλεβέστετε Λαέ του Κυρίου. Prea fericirea voastră, prea de părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mult iubite frate în Hristos și în al sfințirea și prea voastre, prea și prea părinți și iubiți credincioși. Dumneavoastră și prostisiosas, eu cu metin evkheria na episcopou matha de zilele aceste din Agiotati, Ortodoxa de Scoraș și să se întâmplă în labranul Paniiherii, cu Dimitriu, cu Neu Poliuchul București, și să se întâmplă în timpul de la această anătăție arhiației de la frumos de nectare pentru a evloca și de aiazmă de la pistea și de generoase a preafericirii voastre, avem prilejul să vizităm în aceste zile sfânta Biserică Ortodoxă din țara dumneavoastră, și să participăm la praznicul luminos al Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, pentru care am adus aici mâna dreaptă Sfântului Nectarie, vindecătorul de boli și făcător de minuni spre binecuvântarea și sfințirea poporului drept credincios al acestei țări. Chiprotune, bunomă nume, Tone Puraniul Feon, dietrium adichin Haran, την οποία αισθανόμεθα εκ της αυτής και έπειτα ευχαριστούμενοι μας δια την πρόσκλησιν την υποδοχήν και επιπάσιν όνα όνε γεύθιμε κατά τάφτας, παροιμή, και παρακαλούμεν την ημετέρα μακαριότητα όπως εις ανάμνησιν της σημερινής λειτουργίας ημών εν τον πατριαχικό αυτής δεχθεί το μικρό το δώρον την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, του Αγιογραφικού οίκου της Ιεράς μονής του Αγίου μας, τον οποίο προσφέρουμε λίαν ευχαρίστως, εξ ονόματος ημών Μονής, της Αγίας Καθηγουμένης Θεοδοσίας Μοναχής και τα διαπήρου ευχής, όπως τα έδεισες είναι μακρά, ευλογημένα, πολύκαρπα, καλήκαρπα, η υγεία σας η σιδηρά, de aceea suntem mai întâi recunoscători Tatălui Cerez, pentru bucuria duhovnicească pe care o trăim în timpul acestei vizite și apoi vă mulțumim prea fericirii voastre pentru invitație, pentru frumoasa primire și pentru toate lucrurile bune și frumoase de care ne-am împărtășit în aceste zile. Totodată, Vă rugăm ca în amintirea acestei zile de conslujire frățească, lângă Catedrala Patriarhală din București, să primiți acest mic dar, icoana Sfântului Nectarie, realizată în atelierul de pictură al Sfintei Mănăstiri cei i numele, pe care vă oferim cu multă plăcere în numele Sfintei Mănăstiri și al nostru personal, purându-vă ca Dumnezeu să vă îmbrădnicească a conduce mulți ani de acum înainte biserica sa de România spre slava acestuia și a poporului român păstorit într-un mulți ani. Mulțumim al preasfințitului, Părinte... Mitropolite Efrem pentru cuvintele frumoase și pentru acest dar, și anume, icoana Sfântului Nectare de la Egina, ale cărui moaște se află acum aici. Suntem recunoscători, nu numai personal, ci numele membrilor Sfântului Sinod, ci și numele multor pelerini, care de la sosirea moaștelor Sfântului Nectare la București au venit cu zecile de mii ca să se închine aici și să primească binecuvântare și alinare. Vedem cum Sfinții lui Dumnezeu ne adună în iubirea preasfintei Trei, cum Sfinții fac din străini prieteni și frați. Această lucrare a aducerii maștelor, sfinților la noi și mai ales maștele Sfântului Nectar este și o lucrare misionară de mărturisire a credinței noastre comune ortodoxe, de întărire a unității și comuniunii noastre frățești între biserici ortodoxe surori și de întărirea a între poporul elen sau grec și poporul român. Această împreună lucrare, prin lucrarea de fapt a Sfinților, ne arată și taina Bisericii. Taina Bisericii care este în același timp națională și universală. Fiecare popor care a primit pe Hristos mărturisește dreapta credință într-un fel aparte Distinct, dar având aceeași credință, aceeași viață sacramentală și aceeași organizare bisericească. Popoarele ortodoxe sunt distincte între ele, ca și persoanele Sfintei trăim, dar în același timp sunt unite prin aceeași credință unică, prin aceeași credință comună. De aceea noi vedem că Biserica Lui Hristos înseamnă adunarea persoanelor diferite și a popoarelor diferite în iubirea Preasfintei Trăim, în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Iar Sfinții ne arată că Sfânta Trăime arată bucuria și Sfințenia Sa, prin împărtășirea făcută oamenilor. De aceea înțelegem mai bine că biserica este plină de trăime și unde este plină biserica de trăime, există și o mulțime de sfinți. Deci sfinții aceștia care s-au închinat Sfintei Trăim și se află în împărăția prea Sfintei Trăim ne cheamă și pe noi să iubim mai mult pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să iubim Sfinții Dumnezeu mai întâi pe Maica Domnului și apoi pe toți Sfinții, să iubim pe Sfinții din ceruri și pe Sfinții de pe pământ, pentru că o mulțime de oameni sunt Sfinți, deși ei se consideră doar păcătoși. Iată cum Sfinții ne îndeamnă să mărturisim credința ortodoxă, chiar dacă trecem prin greutăți, chiar dacă suntem puțini, chiar dacă suntem încercați, chiar dacă suntem în suferință. Iubirea față de Dumnezeu trebuie să fie mai tare decât suferința și mai tare decât moartea, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel. Când zice, deși suntem muritori, perim în fiecare zi, suntem totuși mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos, care ne întărește. Ca semn de prețuire și de recunoștință profundă, și ca semn de amintire acestor zile de împreună slujire liturgică, euharistică, și de cu duhovnicești pastorale dorim să oferim în al voastre în al de Părinte mitropolite Efrem acest chip această icoană purtând chipul Sfântului Dimitrie cel Nou care a fost și el monah ca toți erarhii ortodoxi și mai ales ca Sfântul era nectare. Rugăm pe Sfântul Dimitrie să mijlocească înaintea lui Hristos, împreună cu Sfântul Nectare și cu toți Sfinții, ca să vă dărească multă sănătate și mult ajutor de a Dumnezeu în lucrarea bogată, pastorală, culturală și social-creștină, pe care o împliniți în eparhia Nalprea simție voastre și dorim să ținem legătura între Grecia și România, mai ales prin Sfântul Ierarh Nectare și prin Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Vă dorim ani mulți și binecuvântați. Hronia pola, che cala, che calitera. Ani mulți și buni și mai buni. Și după icoana cu chipul Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, dorim să vă oferim și un set, o cruce arherească și un engolpion. Acestea sunt culorile patriarchale, crucea albă care se multiplică la infinit. Și culoarea roșie din mijloc, care înseamnă puterea iubirii gerfelnice a lui Hristos, care prin înviere a devenit mai tare decât moartea. Această cruce a răstignirii și anvierii, precum și îngolpionul cu Maica Domnului, ambele sunt însemne specifice ierajilor ortodox deși uneori sunt de culori diferite. Vă dorim ani mulți și binecuvântați! Dorim de asemenea să mulțumim tuturor erajlor care sunt prezenți la această mare sărbătoare a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și la o sărbătoare deosebită a cei venirii moaștilor Sfântului Erar Nectare de la Egina, aici la București. De asemenea, dorim să mulțumim autorităților de stat centrale și locale care sunt prezente aici și ne-au onorat cu prezența și în mod deosebit dorim să mulțumim preacuvioșilor și preacucencior de la Centrul Eparhial și Centrul Patriarhal, care au ajutat la buna organizare și desfășurarea ramului Catedralei Patriarhale de ziua Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, Ocrutitorul Bucureștilor. Mulțumim de asemenea preacucencior protorirei, și preoți din protopopiatele 1, 2 și 3 capitale, Ilfov Nord și Ilfov Sud, Ploiești, Câmpina, Bălenii de Munte și Urlați. Mulțumim și elevilor seminariști de la seminarul teologic Nifon, metropolitul, Primăriei Generale a Capitalei, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Direcției Generale a Jandarmeriei București, Unității speciale 70 Jandam, protecție instituțională București Inspectoratului general al Poliției Române, Brigăzii de Poliție Rutiere București Poliției locale a Municipiului București, Poliției locale a Sectorului 4 București Inspectoratului general pentru situații de urgență București, Smurt Pompier, Centrului Medical, Medas, Crucii Roșii din România, Asociației Medicilor și Farmaciștilor Români, ortodoxi români, conducerea aeroportului internațional de la Otopeni, conducerea colegilor naționale Ion Creangă și Mihai Eminescu din București pentru sprijinul dat în cazarea pelerinilor, și tuturor celor care, într-un fel sau altul, au adus contribuția sa la desfășurarea armonioasă și binecuvântată a acestei zile de sărbătoare și a întregului pelerinaj. Reamintim tuturor că moaștele Sfântului Nectarie vor rămâne aici, la Catedrala Patriarhală, până în data de 30. Octombrie dimineața la orele 8.30, pentru că la orele 10, delegația condusă de înalt preasențitul metropolit Efrem va decola spre Atena. Tuturor vă dorim multă sănătate și mult ajutor la Dumnezeu. Vă felicităm pe toți care ați venit din aproape și din departe. Ne impresionează răbdarea pelerinilor jertfelnicia lor zeci de ore unii au stat sau peste zece ore la rând niciodată n-a fost rândul atât de mare ca acum la închinarea în fața moaștelor și aceasta arată că aici în București lumea a venit în mod special pentru a se închina moaștelor Sfintului cu vios Dimitrie cel Nou, dar acum, în aceste zile, moaștelor Sfântului Nectare de la Eghina. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne întărească în credință și să vă răsplătească dumneavoastră oboseala, osteneala și să vă răsplătească răbdarea. Noi, cleru învățăm de la credincioși Răbdarea lungă, Evlavia constantă și împreună lucrare cu clerul pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele Bisericii. Mulțumim de asemenea și Centrului de Presă Bazilica, care astăzi împlinește 5 ani, mai ales televiziunii Trinitas radioului Trinitas, cotidianului ziarul Lumina și agenției de știri Basilica. Toate acestea componente împreună cu biroul de presă al Patriarhiei Române care ajută ca viața bisericii să fie mai bine cunoscută și care ne ajută ca Evanghelia lui Hristos și bogăția negrăită a slujbelor ortodoxe să fie transmise, împărtășite, nu numai românilor din țară, ci prin intermediul internetului și românilor din afară. În mod deosebit, mulțumim erarhelor care în fiecare seară au slujit aici, pe rând, la privegherii. Desigur, privegherile continuă și în seara aceasta și în seara următoare, până când Sfântul Nectare se întoarce în Grecia, prin moaștele sale. Mulțumim de asemenea tuturor celor care au venit seara de seară și s-au rugat aici împreună cu ierarhii, cu clericii, pentru ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze capitala țării noastre, poporul român, poporul grec și pe toți cei care iubesc pe Hristos și caută mântuirea spre slava preasfintei trăimi. Tuturor vă dorim sănătate multă, ani mulți și binecuvântați și vă așteptăm din nou să veniți la București. Siemens sculptători ne aflăm la finalul unei transmisiuni în direct, directă a slujbei sfintei liturghii din ziua slăvită. a hramului Catedralei Patriarhale, Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de Înalt presințitul Părinte Efrem Mitropolit de Idras Speces și Egina, cel care a adus anul acesta moaștele Sfântului hierarh Nectarie de la Egina, și de Ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Din regia de emisie va fost alături Ana Maria Pavel de la microfon diaconul Teodor Gradinaciuc. Vă mulțumim!